Тебе поміж них не було. В повітрі ми хотіли якісь зірочки, А на душі було легко-легко, Хороше, радісно. І я не йду, а перепурхую. А потім мене вихопили звідти, А мені так хотілося назад. І все, мов би, спочатку. Вулиця, удар, і червоний спалах. Біль від удару. Це я пам'ятаю, ще там. Екран потмірнів, відтак засвітився знову. «А шофер машини, що з ним?» «Це була машина, якою возять хліб». Шофера вантажівки засудили на сім років. Наїзд був на пішоходному переході. «Вантажівки?» «Олеже, шофер хлібовозки не винуватий. Я переходила, і вже минула середину. Як раптом ліворуч, настріч, вилетіла чорна легкова машина, іномарка». Вона обганяла на переході, летіла просто на мене, я жахнулася, відступила в бік, назад. «Шофер вантажівки винуватий. ти піде в прокуратуру, в суд, обіцяєш?» «Обіцяю». Хоч сам думав, який спосіб доведу невиновність шофера вантажівки, хто мені повірить? На Марійчиному обличчі бачив таємницю, але що вона означала, не знав. Мені дуже кортіло запитати у Марійки ще про одне, але я боявся. Боявся поранити спогадом. Нарешті одважився. Марійко, що ти хотіла мені сказати тоді? Коли? Тоді. Перед тим, як все це сталося. Ти мені подзвонила, сказала, що це дуже важливо. По комп'ютеру промайнула думка, сліпуче, схожа на блискавицю лінії. Не знаю. Не пам'ятаю. Пам'ятаю все, а те... Я дзвонила? Так, і сказала, важливо і терміново, і поїхала до мене. Ти була в бібліотеці? Не пам'ятаю. Марійчина екзистенція завжди для мене загадка. Ти втомився з дороги, і, мабуть, уловила погляд, який я кинув на телевізору, і я теж послухаю останні вісті. Я нічого не сказав, хоч подумалося, на що її останні вісті. На екрані вимахував руками якийсь політик – довгоший, густроносий, дрібний, ротатий. Він безперестанно якав, комусь погрожував, кликав іти за ним. «Мураха, навіть збільшена лінзою до розмірів слона, залишається мурахою. Про це б мало знати», – прокоментувала Марійка. Потом виступав інший політик, парламентська гнида». Цей перераховував лиха, які впали на український народ, скаржився і скінчив так. У нас один шлях до свободи. Прийде месія, який пробудить і поведе народ. Ще й повів головою, мовляв, це я. Звідки він візьметься? З плаксіїв? Все квилимо. Там нас упослідили, там нас побили. Слава героям, які полягли. Нація нещасних. Та вже ж. Якщо ти українець, то вже нещасний. Не можна бути щасливим, коли твій народу посліджений і коли доводиться виборювати власну історію. Якийсь мазохізм, сказала Марійка. Плачемо і плачемо, а вороги регочуть. Виросли в хомуті. Та вже ж нема хомута. А ми наче отой кінь. Його вже й не запрягають, а він прийде до воза і стає в голоблі. І хто вже нас не дурив? Богдан повірив, і Залізняк, дурила Польща, дурила Москва. Ми нею, наче сіамські близнюки, пронизані тими самими судинами, на двох одна печінка, тільки вся жовч у них. Ніхто не ризикне на операцію. Треба ж було давно. А потім нас одурили глобально. І себе також. Марксом, Леніним. А всі ті, що хочуть зробити добро, приносять найбільше зла. Савонарола, Робесп'єр, треба повалити несправедливість, щоб справедливість оформилася в нову несправедливість, яку треба повалити. Я слухав у подиві, вона й нині переймається всім цим. У них тепер теж непереливки. За все треба платити. Сотні літ підгинали під себе народи, землі Їхня територія збільшилася в 521 раз Але приходить час віддавати все назад Отдирати з кров'ю Америка давно віддала маленький Маврикій Такий прийшов час Платитимуть довго і важко